الحمدوه يا رب الصلاة دوما لك الحمدوه ودو ودو قصيكا فين ستواني ستوان الله عليه وسلم ودعني لسانه وكتابه الله عليه وسلم لكي يتزيله مصريكا والله جزيلا وإذا أربع سياره وقفه أبوضانه وكيف أبوضانه وليساني ستواني Međutim, kad nekaklanin sada Allah, ali da govori o njihovim broželstvima, da ih zbrijeđa zato što su takva, zato što ne mogu govoriti, zato što se ne mogu odagrati, zato što ne mogu koristiti niti štetiti, pa je ukazao na njihove manjkavosti, odnosno obrukao ih i ukazao da su bezvijedna. I kada je ukazao na njihova vođa da su neznanite zato što ne znaju istinu i zato što ne znaju ljude da povedu pravim putem, onda sve to, ovo nije je poti potio se nisu, na kakav način, samrđalo glositi sallallahu alaihi wa Ali kada raklava, Allah, ali, vasem, da dobro i i da otkriva istinu njihovim vođacima i njihovim vođama, وان دعتم وتشفيتوا ذا نرج يومي طروان من متعن المستنار من يكشف السوء من ينزل الرحمات ويجيب المضطر في احلك الساعات فلانت رحمنا تسمع الدعوات دوما أملك دو الحمد يا رب والصلوات أملك الحمد مدقة النبضات هل أنت خالقنا تدعو لك الأصوات جغري دوماً لنا البشراء برضاك والبركات نردوك في الدوساء من يحذر الله فلا نزل ومن يحذر فلا هاجل أدخل أن لا إله الله وحده أذ أند نأ الله فإن أطلق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هجي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأبور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا فقال الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فذا الله, الله تبارك وتعالى uzvišenom gospodaru i svih svjetova. On je onaj u čijoj je ruci sva vlad na nebesima i na zemlji. Njemu se sve pokorava milom ili silom. I samo je malo od njegovih stvorenja onih kojima je onda omogućnost da mu budu nepokorni. Ali samo onoliko koliko on treba rekla tada im to dozvori. A zatim će i pozvati na odgovornost i bit će pitani za svako, za svako djelo koje su učinili. Svjedočimo da nema drugog istinskog, Bogosti Allaha i svjedočimo da je Muhammad sallallahu alayhi wa sallam posljednja Allahu poslanik i teta svih poslanika posla sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga sjedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove state i upute s kojom ga je poslao Allah Jellešanuhu to je učinio na svoju štetu i Allah Jelle vala sa tima nima goreče nuditi Neka Allahov salami salavatu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallamu na njegovu časnu porodicu na njegove ashaabe i sve njegove stredbenike do da sudnjeg dana, amin Svijenje na moja vraću Nasa namo govor o svojstvima Allahov i Jellešanuhu štićenika govorili smo od, od dvije osobine ili od dva svojstva onih koje je Allah se barek uzao u svoju zaštitu pa ih štiti od svega onoga od čega mogu imati negativnosti u životu na ovom i u životu na budućem svijetu napominjemo i podsjećamo da je zaštita allaha djelješanhu nad svakim vjernikom ali ona različita između samih vjernika tako Allah djelješanhu jednog svog dobro groba zbog njegova truda, iskrenosti i pokornosti allahu djelješanhu njegom poslaniku sallahu alaihi wasallam uzvičeni te resala da štiti i odna imanih grijeha. Dok drugog Allah zelja šanuhu ne štiti takvom zaštitom Ali ga štiti Da ne upadne U velike harame, velike grijehe Tretje štiti Samo od toga da ne učini Širk ili kufr Allahu Tebareka tada A čini neke od velikih grijeha I tome Zato smo rekli da želimo da spomenemo svojstva onih koje Allah žele šanhu štiti kako bismo se mi prije drugih okitili tim svojstvima i kako bismo mi našli mjesta kod Allaha žele šenhu i pod njegovom zaštitom bili jer je zaštitjen i sačuvan samo onaj koga Allah žele vala zaštiti i čuva a onaj koga Allah seba ne uzme pod svojom zaštitom ne može ga nikoga sačuvati niti ga može sigurno učiniti. I mi smo svjedoci tog stanja. Koliko je bilo faraona i koliko je bilo Vladara, tiramina i mnogih drugih koji su određeno vrijeme imali vlast, imali snagu, I imali one koji obezvezuju kao što danas vidimo kako huće snagatora hodaju oko određenih ljudi i jako često oko oni koji se prepisuju islamu, islamskoj i takozvanoj zajednici da bi se s njima zaštitili zato što su u grijehu i nekog Allahu Đerlašanu u njegovu poslaniku sallahu aleyhi wa sallam i vjerujemo da će i se hodne da će ih oni zaštititi i da će ih oni odbraniti od onoga što im neminovno na svijedi ako se ne pokaju i ne vrate iskreno Allahu tebarek teala. Doga sjena na moja braćo. Zaštite je samo onaj koga Allah djeluje štiti, siguranje Siguran je samo onaj koga Allah djeluje osigura. A propaće sviti kao što je propao faraon kada ga Allah tebarek teala potopio zajedno sa celokupom njegovom vojskom i kao što je najako njega propao svaki njegov sljepenik a mi smo svjedostima kako su mnogi od tih takvih u našem vremenu stradali i nestali i ne spominju se osim po iz ovoga razovan čovjek uzima povuku da nema nikakvih drugih dokaza Dana imša Allahu Teala želimo spomenuti i progovoriti ukratko o trećoj osobini Allahu i zelašanog uštićenika ta osobina cijenjena moje braćo jeste da Allahovi štićenici vole isključivo u ime Allaha i mrze isključivo u ime Allaha teba, rekla, dakle njihova ljubav prema nekome nije zasnovata na bilo čemu drugom, osim ako postoji razlog za tu ljubav. A razlog njihove ljubavi jeste blizina određene osobe Allahu Đelešanhu, odnosno njena pokornost i odanost Koranu i sunetu Rasulullah s.a.w. Pa u onoj meri u kojoj je čovjek pokoran Allahu zalešan u njegom poslaniku sallahu alayhi wa sallam Takav čovjek je u ljubavi kod Allahovi štičenika Takav čovjek je u ljubavi kod Allahu Allahovi zalešanhu štičenika I oni ne vode ljude zbog njihova polijekva Niti ih vode zbog njihova položaja na zemlji Niti ih vode zbog njihova imetka Niti bilo čega drugog oni vole samo one koji su se pokorili Allahu Jalešanu u njegovu poslaniku sallahu aleyhi wa bili srnci ili bijelci bili kinezi ili amerikanci ili bili ko, ko drugi Oni vole zbog njihova imana kojim obožavaju samo Allaha Jalešanu i prijateljuju samo sallahu aleyhi wa sallahu a njihova mržnja je upravo na osnovu toga koliko je određena osoba u neprijateljstvu i nepokornosti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alayhi wa wasalam. Pa tako osoba koja nevjeruje za Allahu zaslužuje mržnju i neprijateljstvo prema njoj, jer je ona odbijajuća Allahu šerijet i posljedica su Allah salahu alayhi da obožava samo Allaha Đelešanu i napusti druga božanstva okrenula leda sa Allaha Đelešanu i zanijekala ga pa je tako postala netvjetel te Tebara i njegova zina Allah uzvišeni nas kroz svoju knjigu obavještava o tome da je ovo pravilo od osnove vjere i da je ovo ono bez čega islam jednog čovjeka ne može biti ispravan. To jeste da vjernik voli one koji obožavaju Allaha dželješanuhu, da voli vjernike muslimane. I da mrzde Allahove neprijatele i nevjernike bilo koje vrste i na bilo kojem mjestu na zemljoj pusti. Kad je uzvišeni subhanahu wa ta'ala, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقييمون الصلاة وجؤتون الزكاة وهم راكعون دوئتا واشي شتیچنیس يسو صمو الله نهو خطانیك ویرنیسی ایتا اونی كوی نماز وضعو وضعو وضعو وضعو وضعو الله تعالى گووری وضعو iako sam nisam dovoljno dobar trudim se da makar zaslužim njihovo zauzimanje na sudnjem danu a mrzim one še su dijela ružna iako i moja dijela njihovim nalikuju kada su ga upitali zašto posjećuješ imami Ahmeda koga je često posjećivao a imami Ahmed je bio mlađi od njega on joj govorio ako me posjeti to je zbog dobroste njegove, ako ja njega posjetim, to je zbog odlika njegovi. Pa ovim imam Šafija, rahmehullahu ta'ala, ukazao prije svega na činjenicu da je on obilazio imami Ahmeda zbog njegove dobroste, njegova imana, s kojim je zračio među ljudima, i da je želio njegovu blizinu i društvo sa njime. Zato? Zato što je iskreni rob Allahu ta'ala ta'ala, a u ovim stihovima je ukazao na njegovu skromnost gdje sebe drži da je od grećnika i da nije od onih dobrih, ali se trudi da ih dostigne a njegov obilazak i posjeto imamu Ahmedu, sve je sveo na, ima, na dobrostu imami Ahmeda govoreći da ako ga posjeti imami Ahmed, onda je to dobroste imami Ahmeda a ako ono ti da posjeti imame Ahmeda Oda je pak to šta? Oda je to zbog toga što imam Ahmet ima takve odlike pri sebi pa ide da ga posjeti. I subhanallah koliko skrobnosti kod oni koji su se iskreno bojali Allahe djelješanuhu i koji su mu iskreno robovali a nosili su znanje jer su obojica imami ovoga umeta Rasulullah s.a.w. Bili zi braćom Ebu Dawud r.a. رضي أدى أمامة رضي الله عنه ذي قصاني صلى الله عليه وسلم ركال من أحب لله وألغض لله وأعطى لله ومن علي الله فقد استكمل الإيمان ونعيكو ظلي ويمة الله ومرضي ويمة الله وداية ويمة الله ووسكراكي ويمة الله تاكا لي أفضل نفسه إيمان Takav potpun je tvoje ima. Dakle, po eteti stvari uspije da ih radi u ime Allah, da vodi u ime njega te barak i rasada, samo radi njega zato što je osoba pokorna Allah'a za i mrzi samo radi Allah. Ne da mrze insana, da on pokoran Allahu az zawajal. Ali ga mrzi zato što man je pokoran. I daje u ime Allaha, sve što daje daje u ime Allaha. يوسكراشوا يلكم يندع سمو إما اللهم ندع إلا تسلوا دعو تكا يكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كن يصفوا إيمان وهاديث أبو حليل رضي الله عنه سبرينا في ذلك وفصانه صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة ليس كالله جلسانه ولكن أسود يمدانه أين المتحابون بجلالي Gde to oni koji su se ujme ime moje uzvišeności voleli? Pitać Allah je l'asanu, na suđim danu kada se srcje sakupi. Gdje oni koji su se u ime moje uzvišeności voljeli? Al-yawma azilluhum fi zilli. Dana tu ih ja ni staviti u svoj glas. A znamo da će na studijem danu sunce se prijmaći svakome na pedalju njegovej glavi. Dan ću i ja staviti u moj glas, ja umela la vile illa vili na dan kada neće drugog hlada, imati osim moga hlada, rečice Allah Pa vidimo da oni koji se u imenu Allah radi imana koje gnadješ kod svoga brata, da će takve Allah će bare kratara na sudnjem danu uvesti u svoj raj kada drugog se ibn al-Hatavera radijalallahu anhu rekao: Kad nebi usallallahu alejhi ve sellem inna Allah ibadillah la'anasan ma hum bi'anbiain wala shuhada. Da Rasulullah sallallahu Zaista među mojim rodovima ima takvih ljudi koji nisu niti vjerovjesnici, niti su šehiji. Ja bi to govor MBA u vašu HD u Messejanu, a njima se na danu zavijeti i vjerovjesnici i šehidi zbog njihovog visokog položaja i mjesta koje će imati koje će imati kod Allaha te tebara. Kalu, rekoše, ja Rasul Allah, u Allaha u poslaniće, tuhbiru na nas ko su ti, ko su ti ljudi koji nisu niti vjerovjesnici, niti su šehidi, a njima će zvaliti ti vjerovjesnici šehidi na sudjem danu. يهو انفلو جايوكوبة فيدتي دوني ما يقول الله جل شأنه نسولي يمدان قال فاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها كاجة وسلودي كيسو سوالي اسكليوشي وين مي… الله جل شأنه i među njima nije bilo nikakvih rodinskih vjeza. وَلَاَمْ وَاَلِمْ يَتَعَىٰ فَوْنَهَا je bilo, bilo kakvih dunjalevskih interesa. Dakle, oni se zbog toga nisu voljeli. Zato što moj ovaj brat po pomajci. po majci. Zato što moj ovaj rođak. Zato što se so ovim posluje. Ne, ne. Ovi se nisu voljeli zbog toga. Nego su se voljeli isključivo u ime Allaha Đelešanku. To je jedino zbog čega? zaientoj skeosuse nasri. U ljubavi. Bakaje rasul Allah, za allahi, takomi allaha, inna vjujuhahin le nur, nih o ali ta su nur, svetlo. vje inna huma lah fire ir nissu na svjetlosti la yaweitunu idaj hafa nas oni se neće bojati onoga dana kada će se svi drugi bojati To jeste na sunjem danu kada se svi budu bojati. I neće imati osobe koja neće sprahovat I najbolji Allahu je robovi će se bojati Jer će se goba sudnjeg dana biti velika Takvi se neće bojati tog dana kada će se drugi bojati Wa la yahzanun idha hazana an nase se žalosti onoga dana kada se se drugi sjes žalostiti wa qara hadha pa al-aya faqulo rasul allah ta'ala sallallahu aje, iz allah ve higen la inna awliya allah la takun alejhi wa la hum yahzanun va pa eto doista allahoe isticinici oni nemaju potrebe da se plaše ليس وقتها نك ذا جلب ذا طلب ذا طلب زوقجا كذا الله لشانهم تنزل الا اخلاء يوم اذن بعدهم لبعد عدو الا المتفقين دولتا توغدانك اولي قوتو يدي drugim byli przyjaciele byli na ometie ali ne prijatelji u ima Allaha de rešanom. Bili prijatelji dunjaluških, razi dunjaluških interesa. Kada je tog dana će oni postati ne jedni drugima. Postat će je ne jedni drugima. Illa muttehiin. osim si bogobojaznik. Samo se bogobojaznik to jeste oni koji su se u ime Allahe belašanhu, družini, prijateljali, voljeli, takvi će ostati u prijateljstvu i društvu i neće biti neprijatelji na sudnjem danu jedan drugom. Svi ostali će postati neprijatelji. Zašto? Zato što si ti bio razlogom da se on povede u mnogim stvarima za sobom. Od ševine poklornosti. A on je bio razlogom da se ti povedeš i učestvuješ u mnogim ne djelimo i nepokornosti Allah te gleda zato osjenjena moja vraćo samo pogledajte koliko je koliko je ljubav u ime Allaha i mrzni u ime Allaha <coughs> od obaveze da čeljes na ovome svijetu dobro pogleda koga voli, s kim se druži s kim je prijateljuje a sa kime je u neprijateljstvu koga mrdi, koga ne podnosi i ne do Allah da se ljudi povedu za većinom onaj ko se povede za većinom u svakom vremenu propašće kao što će propasti većina zato što većina u svakom vremenu je od onih koji su nepokorni većina su oni koji odbacuju šarijat Allah Đelešanu većina su oni koji mrze sunet Rasulullah <kuh> pa ako se povede za njima ti ćeš biti onaj koji mrzit i to danas nije slučajnost niti je rijeskost da vidimo ljude koji sakvanjaju srednjevnih namaza i bivu su svoja prsta za svoj iman ali mrze one koji svijete sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mrze ih i gdje se godi nađu dvojica glavna im je priča šta će progovoriti na račun oni koji slijede su nekoslanika Salomaha, nekoslanika. Kako su oni zaostali, kako su oni trebali da žive prije 17 svijekova, kako su danas plan civilizacije, kako ih treba vratiti u šumu. Ismijavajući se i misleći da se oni ismijavaju nekima koji to zaslužuju, a nijesu ni svjesni da jedna skupina Munafika i jedna skupina athada koja se bila našla u njihoj blizini u blizini munafika. počeli su da se smijavaju athada sallallahu alaihi wa sallam govore si nismo vidjeli većih izvjelica na sofri i većih kukali u boju otovi ovih kare, od ovih Kur'ana, to jest od athada sallallahu alaihi wa pa Allah se barak objavio u suri Taubi da im je poništeni imana, ako što su da imali da su postaviti jatini nakon imana i kaže mu zviše ništo se nepravdajte ništo se nepravdajte dakle ono što ćeš poslije čuti od njihova ispravdavanja ja sam za vas ja sam za sumnet ja podržao vas, ja vas branim ne tako mi Allah Allah je Allah uzvišenog Allah je sve dok svemu inna Allah ala kulli šehi Allah je rešavljeno svedok svemu što se događa I onda kada te Kada nema drugog svedoka Samo ti i taj Tvoj, Koga si našao zna Znaje da imaju i od svedoka koji se gledaju i prate Koji vidite ono što govoriš I da ima onaj koji ti zna Svoje srce šta je u njemu Izbacio ti to ili ne izbacio La hauleva la huvata illa billa koliko je potrebno samo da insan bude iskren prema Allahođeršanu i kada povjeruje da uči ovaj din i da zna njegove grenice i da zna šta je Quran i da zna šta je sunet i da zna koja je to staza koju je odredio Quran i sunet i da ne bude onaj ko će se povesti za ovim ili onim pa da ga odvede u propad uzimajući ga u svoju partiju i buškajući ga protiv Allahovi, Allahovi štićenika zato im kao ime tezi ramehula utara kada govore o njima, kaže ko je samo oni koji uzmu malu i nahu, nahuškavaju ih protiv Allahovi stičenika. Ta ova elita od vođa starešina koji zbog potrebe svoj položaj, tvoj i ostalo, a onda huškaju običan prije protiv Allahovi elija, protiv Allah i kako bi, zlopio, kako bi uznemiravati morim Allah te baraka sada da nas uputni na istinu na najistragniji put da nas vražnih paranih na najljepši način morim Allah ba te baraka sada da nam pitanju njegove vjere koje nas i da ispred nas ne bude nikakvih dilema niti šupe amin Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ta'ala. Objavila Allah tabarak wa taala suratu al-Mumtahina. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhiduu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhiduu aduwan wa duwwata awliyaa. Wa yaditsi neuzimate mu ga yashik neprijatela za تلقون إليهم بالموذة فينما كرادهم فقوة ناتلوبة وقد كثروا بما جاءتوا من الحق أوني نيتشونه وشتوت إستنى وبيلوه يخرجون الرسول وإياكم أوني يذغني فسالي صلى الله عليه وسلم إباع تويتش ذاكلي يذغني ما تذمك بسبب شكا أن تؤمنوا بالله ربكم zato što vjerujete u Allaha jale šanuhu vrši gospodara in kunstum kharistum jihaden ti se bili ako te izaz i da se burite namo mekutu vabtigane narodati i da steknete moj zadovoljstvo to cerruna ilihim bilmavadati vi nima kradom pokonjati ljubav Wa ane a'lamu vima naspeytum Wa ane a'lentum A ja dobro znam ono što krijete ono što javno iznosite Wa mene faal huminkum sa tabadle seva esabim A onaj odvatko tako bude šilio pa takavje, takavje skrino sa pravoga pouta takavje skrino na pout zabudy takavje odvuto na ložku zabudy Pa vidim ucijena moja broća da Allah je zabranio da vjernik uzima za prijatelja a prijatelja onaj koj se voli onaj kime se prijateljuje <coughs> da se takav uzima za prijatelja jer je on ne prijatelj Allaha i ne prijatelj svakoga vjernika ne prijatelj svakoga vjernika zato Allah se ukazuje na ono što se dešavalo kod prvi muslimana a to je da su nekima od mušlika koji još nisu bili prihvatili islam, a bili su im prije dragi, oni su im hradom pohvaljali svoju ljubav, pa je Allah želešanu ovim ajetom ukorio, ukazavši da oni koji ne giraju Allahu želešanu u objevu, i Allaha te barekratali poslanika sallahu aleyhi wa sallam, da takvi ne mogu i ne smiju ni to dobiti od muslimana, Dakle, da se njima ljubav ne smije ni u kom slučaju izkazati niti se, imati prema njima. Zatim ukazuje Allah sebarek wa ta'ala da su upravo to oni koji kada ih je palo prognali su poslanika sallallahu aleyhi wa sallam izmeke i prognali su vjernike izmeke i zloupotrebljavali su vjernike i zlostavljali i mučili do semjene da su jasira, radijallahu anhu, njegovu familiju ubili a mnoge od njih kao što je bila radi Allahom mučili do smrti i ovo je dokaz da onog momenta kada sjafire hladne da učine sa muslimanima ono što mogu učiniti oni neće se svetiti niti komštinskih hakola i odnosa, niti robinskih veza, niti bilo šega već će ustati, ustati protiv vjernika i osvediti im se i učinite od njih što mogu učiniti i mi znamo da se to dešavalo u cijeloj istoriji kao što se to danas dešava i danas kada je šeitan danetullaha rejni došao <coughs> sa, svojo, sa svojom vjerom odnosno sa svojom neljerom sa svojom neljerom demokracijom i pružuje je u narod ovom vremenu nalazimo da ljudi koji su prihvatili tu demokraciju da su ti ljudi upali u takav haos da danas u porodicama imaš Ljudi, sinova i očeva i ostale porodice koji su na ratnoj nozi i drže se na pištolima zato što jedan pripada jednoj stranci a drugi drugoj stranci. Što jedan pripada jednom šejtanu, a drugi pripada drugom šejtanu. I jedan i drugi se bufa u prsa i ne samo to, već su jedni i druge protektirili zbog toga ne znajući jednici da su jedni i drugi upali ku, u Kuhak i da ime njihovo stanje katastrofalno, iako se ne povrate Allahu u nego priznaju i prihvate demokraciju, kao što to većina danas javno čini, nema ih spasa od vaša i kaznja Allaha te sada. Zato je ovdje Allah Đelešanuhu kazao da onaj kom to kradom čini, pa kradom ljubav pokranja sina. da Allah Đelešanuhu zna ono što čovjek taj što kreu u tebi ono što javno iznosi to jeste da ne možeš, da ne možeš tako nešto do sebe gajiti a da ti to Allah delešanu nedna a ona ispod biri Allah te barekatalana te obaviesio da je taka skrenota sa pravog puta na put zabluda a ja molim Allaha delešanu da naktači vas kretanja sa istine jer nakon istine nema ništa drugo osim osim batila osim batila in istine <kuh> Zato kaže Allah della šanu ne zelha ja je koji namelu la ta stahdu aba'akum wa iqwanakum awliyan istahbul kufra ala al iman. Wa man yatawallahu minkum fa ulaiha hum ad-dalimun. Wa yabi, nemojte uzimati ni vaše ni braću vašu za zaštitnike i prijatelje i ni stahbul kufra ala al iman. Ako inima madrasy kufra Imana, ako vi se volite kufr nego iman, i ako vam Očevi vaši ili braća rođena vaša nemojte uzimati za za zaštitnike. Wa men yatawallahu minkum fa ulaiha hum zalimun. A una albad koi uzme za zaštitnike, takav je, takav je od oni koji su koji su nepravednici, od oni koji su Zatim kaže Allah dželle Ukazuje se na određeno stanje koje je bilo kod nekih muslimana na početku, pa tajna se zvala ja johada din amanu, la tettafidu bi min dunikum, la ya'lunukum khabala, wa yaditi za priste prijatelje samo svoje, ostali vam samo propast žele. Ostali vam samo žele. žene. Wa ma ma'anitum kalbata il baqadahu. Min atvahihim vama tohti suduruhum akbar kad vajnana lakumul ayati in kuntum ta'qilun Eto svekaju da mu kadopadete mrdje izbjeznihomih usta a joši gore ono što kriju ihva prisa Mi va mislimo dokaze imate Ha antum Eto Allah a Oni vas ne vi njih volite, a oni vas ne vole. Dakle, uopšte nije Allah dželješanu uspomenuo o kome se radi. Da li se radi o rodbini ili se radi o nekom prijatelju iz lijeta ili o bilo kome. Ako su u nevjernicu i kufru, takvi su šta? Oni koji vas ne vole. Takvi su oni koji vas, koji vas ne vole. I mi znamo koliko i dokle traje ljubav među nevjernicima. سامو دو اونغ ممتا دو تا اميو زيدي شوك انترسا كدا توك انترسا نترسا سوى ستسروشي كاو شهر الله جلشانه يوكازاو دكت سوى خلاتي خسيم اونغا شهو بلو او امه الله تبارك تاله اذا فرشتهم ريحشم الله جلشانه وكومه ومزيشه نيكازه نيكازه لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم ولائك كتب في قلوبهم الايمان نيتش ناشي نارو قيلوا والله دلشاه يو سودنيدان يودون من حاد الله هذا فريتلويه ساونيم ساونيم كوي اونيسيتيل سيلي كوستو الله دلشاهم ييغون كوستاني صلى الله عليه وسلم ولو كانوا آبائهم ما كرون بيلي واشي واجري أو أبناهم إلي بيلي واشي سينابي أو يخوانهم إلي واشا برشا أو عشيرتهم إلي واشا ردنا ولاية كتب في قلوبهم الإيمان الله جل شامه يبيسو إلي وساديو إيمان وواشا سرسا الله جل شامه ساديو إيمان وواشا سرسا ذاتو أعني كي سبسا داي الله جل شامه ندا أبوتو إيمان Dara u puti na putu sallallahu aleyhi wa Na putu kome se dolazi do uspjeha u životu novu nebudu u tem svijetu Nikada neće dozvoliti da bude u prijatelstvu sa onim ko se Allahu jala šanuhu i njegom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam Maka bio otat, ili bio ti, ili bio brat, ili bio rođa, ili bio koda bio Ako se suprosta ila Allahu i njegovom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam Sa njim nema ljubavi sa njim nema ljubavi prijateljstva. I ovo mora da se obzna i na moje braćo. I ovo mora da se ukaže i da se proširi. I da narod oko nas zna zbog čega mi volimo muslimana, makar bio na kraju svijeta. I makar da nikada u životu ne vidjeli okom. A zbog čega mrzimo kjafira, makar nikad u životu ga ne vidjeli. I makar ne živeli u istom periodu da se zna da je to zbog Allaha džellešhanahu i zbog toga što ne može ovaj din da bude čist i ispravan osim osim ako se uspostavi ako se uspostavi ovo stanje. Ako pogledamo vraćamo odnos muškati kako je on poslanici od i dali na tajnom potezku viditemo da nas tolu basel Allahu džellešhanahu dok je pozivao muškati da povjeruju Allaha džellešhanahu i da odbate vjeru u svoja božanstvo, u kipove koje su obožavali oni mu se nisu ovaj, nisu se suprostarili sa mržnjom međutim kada putlanica počeo da govori o njihovim božanstvima da ih vrijedza zato što su takva zato što ne mogu govoriti, zato što se ne mogu odazvati, zato što ne mogu koristiti niti štetiti pa je ukazao na njihove manjkavosti odnosno obrukao ih i ukazao da su bezvrijedna i kada je ukazao na njihove vođe da su ne se zato što ne znaju istinu i zato što ne znaju ljude da povedu pravim putem, onda sve dok ovo nije počeo govoriti posarim stvari sallahu alaihi wa se nisu na takav način sam mrđem odnosili prema po stvari sallahu Ali kada je Rasulullah sallahu alaihi wa sallam počeo da govori ove stvari i da otkriva istinu njihovim božancima i njihovim vodama. Onda su mušnici ustali sa mržnjom i progonom i mučenjem muslimana i s onom kozvanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dote vjere da su ashabi, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, podnosili najveće iskušenje, kao što smo prije toga spomenuli, pa su morali odlaziti na puštati, i veći su ići za u, u dva navrata, a zatim i odlučili se na hijdžru u Medinu itd da je ovo, da je ovaj divim braćom mogao bez ovog to jeste bez vrijeđanja oni vjera koje su basim koje su dalare dakle je laž i zavuda bez ponižavanja oni koji vode i pozivaju kufru i nevjesu Resulullah sada Allaho Allah, je bio najmilostivi čovjeka svi on bi i svoje milosti dao ovakšicu prvim muslimanima pa ne bi govorio ove stvari kako ne bi muslimani pali na ova iskušenja i na ova mučenja. Međutim, Rasulullah sr. Allah znajući da bez ovoga ne može ovaj da se uspostavi i ne može da se ostvari sisi islam išao je ovim putem i ovo je bio taj sunnet Rasulullah sr. Allah koji se ostvario i na kome se pojavilo ono što se moralo pojaviti i ono što se mora pojaviti u, svrcu, u srcu svakog muslimana do sudnjeg dana a to je da nije dovoljno da samo se odrekne širka već usto mora biti šta? mora biti i odricanje od mušvika i kjafira mora biti odricanje od mušlika i kjafira i ne prijateljstvo i bržnje prema njima hata tu'minu billahi vahde kao što je govorio sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jednima i ovo je, dakle, taj din Ovo je taj din Koga nam je donio Rasulullah sada Allah Zato cijenjena moja braćo Ona je ko hoći zaštio Allah mora da ima ovo subinu kod sebe Mora da voli svoju braću muslimane radi Allahe i da mrzi Allah i ne pretelji radi Allahe i kada ovo uspostavi pojavite se kao što se pojavila ljubav prema Allahu neminovno se mora pojaviti ljubav prema njegovim Robovima dobrim. Kao kada vidi da je da je netko ne pretal Allahu te barakatara i da mlaze Allah i dele šalhu, se mora pojaviti mrne prema njemu. Jer je nemoguće da u jednom srcu, u jednom vremenu pojavi se i stanuje zajedno ljubav prema Allahu dele sanahu i ljubav prema Allahu ne precedu. Kako je to moguće? To nije moguće među ljudima. Ako imaš nekog dobrog ahbaba, dobrog prijatelja Ti nikada nećeš biti sa hodje, dobar prijatelj Sa njegovim neprijeteljem koji samo gleda da da ti Nikada Jedna veza mora pući I negdje se moraš opredjeliš A ljudi hoće da ti govori da vodi Allah'a Čorjašanahu A u isto vrijeme Voli i Allah'a neprijetel La hauleva la huvete illa Kakvo čovjek ne može da svati da kada bi sad svijet uspio da slaže ne može slagati Allaha Ne može slagati Allaha Čevešana. A povratak nije ljudima, povratak je Allah sve baraka I džene si džene nisu kod ljudi. Oni ne daju. Nego su kod Allaha Čevešana. Zato ocijenja nama je vraća. Neka svaki brat povjede računa o sebi. Neka svaki brat povede računa o Neka svati brat kontroli će sebe i neka vidiji. Zbog čega postoji ljubog prema određenim osobama i zbog čega postoji neprijateljstvo i mržnje u drugim osobama? Pa ako ima greške, neka to vrati na svoje mjesto. Ako ima zabranjenih veza neka ih kida što prije kako bi ga Allah pošted i pomogao da živi kao Musliman na ovome svijetu i da završi ovo dunjavučki život kao i da na danu padne u zaštitu Allahe belašanuhu dana u zaštitu obahređenosti. Morim Allahe belašanuhu da nam se s njubeh. Morim da se bareka zara da nam grije oprosti. Morim nas uputi na znanje koje vodi istan i da nas sačuva znanje koje ne koristi. Vari malo jedan dašan mudan tri o kutu Kur'ana i Suneta sallallahu alejhi ve sellem. Da voli Kur'an i Sunnet, da se mi druži mene poljovati. Varem bakana fataala da na pola ta kod iz znanje. Varem da da dan tu piti na sa sa na su laha na la padin na sana ta ona ta dana sa ku ku istana on su do staka ta laki le kan su vadale per mala ha de la sana na ko ve kai mutmani tieta ta neka di mujahide per matarara keta la da jiro ko ta ta he po da sana yana sana ko yimani varin va ta kana ko dala la li ko yumbuka coniti ne petara mala la ha de la sana la ki ko ra ko na informa da ono za ime od potrebe. Na faktura za hotel, dostupni bodovi tani, a na podari se radi za ban shahal bodovi tani. Molim Allahu razume za to. Molim etelarku taala. Kada su na jamaata, samo za pretanani. Molim odete na porik pequena petna. Ida, maida ka betanu. Sari دوما لك النجوة في الدمع في الدعوات من يكشف السؤال من ينزل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راح سمع الدعوات دوما الحمد يا رب نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسة أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقت النبضات فلأل أنت خانقنا لك الأصوار دوما لك الحمد للجهر والخلوات